Parlem de lletres. Doncs continuem parlant de lletres encara amb aquesta ressaca de, de Sant Jordi que tant hem parlat de lletres però que doncs aprofitem que hi ha una jornada d'aquestes característiques a Catalunya per uh, treure-li suc i a més avui en aquesta secció de llibres tenim una cita històrica perquè tenim a la Dolors Sàries i al Jordi Fernando junts a l'estudi Bon dia! Molt bon dia! Doncs sempre els tenim aquí combinats una setmana més un, l'altra i ara ho dèiem així de broma que no sou virtuals, que podeu coincidir també ja, existim, no? existim! Existim! Ja, existim. És la primera vegada que ens trobem amb molt de temps. No us teníeu no vistes les cares, no? No? no, no, ens ha fet una il·lusió. <laughs> Bé, eh, doncs eh, avui fem, fem ressar que no fem allò que es diu la post de Sant Jordi, perquè doncs, vosaltres suposo que veniu cansats de, de tanta activitat per sí, Sant Jordi. Sí, la veritat no? és que és, és esgotador, físicament esgotador. Clar. Eh, intel·lectualment, eh, els mesos anteriors, perquè hi ha clar. molta feina, eh, qualsevol editorial per petita que sigui, eh, els mesos anteriors de Sant Jordi i els mesos anteriors de Nadal, que sí. també és una altra campanya de llibre important, són esgotadors. Perquè has de preparar-ho tot. No? I a més a més has de preparar un prou temps perquè des del punt de vista per exemple de la producció editorial, perquè estigui llest un mes o un mes i mig abans de, de la data en concret, i eh, després, en aquest mes o mes i mig, has de gastar totes les energies del món, doncs això, la Maria Dolors és la que ho porta més directament, en el tema de la promoció, en el tema de la difusió... I com ha anat és, aquest bueno. tema de la difusió i promoció? A veure, nosaltres sempre promocionem els llibres, siguin Sant Jordi o no sigui Sant Jordi, amb la mateixa intensitat. El que passa és que et trobes que quan és Sant Jordi tens moltíssima més competència, hm. i jo també entenc que els periodistes estan aclaparats. És un moment on tothom vol que el seu llibre tingui una bona disposició a les llibreries i als estants, i això el llibreter ho farà en funció del ressò que hagi tingut un determinat llibre, o de les bones vibracions que li porti, perquè ha vist una sèrie de ressenyes, ha vist diverses notícies, o sigui que mm, és molt important perquè, si no, a les paradetes que es posen normalment fora de les llibreries físiques... Ja ni, ni apareixen. No hi apareixen. són. És a dir, normalment eh, el llibre el pots trobar a la, a la llibreria doncs, que tingui la seu fixa del lloc, mm. però els estants, que és per on passeja la gent aquell dia, no hi serà. I, per tant, és una lluita, sobretot les editorials modestes, doncs, contra, contra gegants que fan una producció impressionant i que fan una, una, una despesa de promoció que nosaltres no podem fer, és evident. Sí. Jo també us he de dir que dels llibres que vam dir de pre sant Jordi, mm. que vam aconsellar, sí. no ens vam equivocar de tant, eh? no? no ens vam equivocar veure, de tant, anem, anem fer... perquè no, no he fet una estadística, però vam estar comentant el llibre de maletes perdudes, per sí. exemple, i ha estat un dels més venuts. Vam estar parlant en castellà de l'asedio i també ha estat dels més venuts. Abans de Sant Jordi, estar abans de Sant Jordi, vaig estar parlant d'un llibre que el vaig deixar Caldo que era fin, del David sí, Montiagudo. Que vam Tamb... dir que, que arribava al cinema d'aquí a Nomassa. Bueno, doncs aquest també ha sigut dels més venuts. Que aquest um... és també un d'aquests fenòmens que dèiem de promoció, no? Potser? Jo no, no sé ben bé... No sé si el Jordi també se'l carrega tant com... Jo no l'he llegit, per ah. tant, ara me'n refio molt de la Dolors en aquestes coses i si ella no en té bona opinió, evidentment segurament que la compartiríem. Però vull dir, el cas del fin, del Monteagudo, no és tan de promoció com de boca a orella. Eh? Vull dir, mm. Ha estat un llibre que ha anat pujant, pujant, pujant. Eh, és d'aquest tipus de llibre que es col·loca una mica allò per, per un cert... Eh, per un entorn prestigiós que li dóna segons quines opinions determinades i s'ha anat col·locant bé, s'ha anat col·locant bé i bé, m'ha tingut molta sortida ara una altra cosa és la... Mm, jo continuo, que l'estic seguint les crítiques que vaig veient de gent de, de les quals me n'enrefio i que han acabat comprant el llibre per, sí. perquè l'han sentit l'altre dia hi havia un escrit al Facebook un, una persona que porta revista de letres i deia, estic a la veritat del llibre mm, realment això continua fins al final perquè és insuportable i li vaig dir, bueno, doncs espera't del final que t'acabaràs de rematar. Eh? I encara quedaven llibres per dir que vam, vam estar parlant també del punt 7, sí. el viatge al poder de la ment, sí. que el vam recomanar, sí. que ha estat el més venut. I a fa dies també que vam parlar aquí de l'Elegància de l'Erizo, uh -huh. que també ha estat dels més venuts. Vull dir que no anem tan malament i la vengança en Sevilla de la Matilde Asensi i la Dimi Quensoi de la Juliana Navarro també uh -huh. en van parlar. Per tant, jo crec que no. Així que fem bones una miqueta sí, tot, ben orientada. Tot i que l'elegacià de la és un llibre ja que ve de lluny, eh? dir, I, Però no ja fa pas, molt temps que el vam parlar, dir, aquí, el eh. Dir... fa dos o tres anys ja que ha sí. anat fent, ha anat fent a de fent Sí, també... però l'impuls ha sigut una mica al cinema, no també? Sí, el cinema sí. sens dubte i el fet que la Moriel Barberi vingues. Així, a, a va ser molta a, això, a Dani, no sé, sí. les a la signatura els hi va sí. mol bé, no més el seu nautor estrangera i tot sí. això. Doncs trobo que també té, té el seu la seva part. Sí, i l'està, ni ella es veu, està a·lucinada perquè, clar, és una festa que la gent de fora no està acostumada mm. i només lamentava no poder estar més estona amb, els, amb, el, amb, amb, els amb la gent, perquè, clar, eh, ja explicarem anècdotes d'aquest dia, no? però el fet de que tinguis una determinada cua i només puguis estar uns determinats minuts perquè t'espera un altre estant, a la millor la Quimbamba, doncs això sap greu, no? Perquè la gent no vol només l'assignatura, vol la foto, vol el pató, vol aquell vol comentari... Vol una mica el contacte. Home, és clar, lògic, és clar, que clar, que, clar. si no, no serveix de res. Clar, no perquè l'assignatura sense se dediqui, res més... Doncs vol sí. el minutet de conversa, l'intercanvi d'opinions... I l'autor també li agrada, perquè l'autor, en general, els autors que tots són molt amables, vaja, jo no vaig veure ningú passat de to, al contrari, sempre, i què li ha agradat? I què és el que no li ha agradat? Vull dir, És clar tens aquells dos, tres minuts amb aquesta persona i si tens una cua important, Clar. multipliques i no surten els números. Eh? Home, ha, aquí, com a totes les festes, hi han molts punts de vista diferents i el dels autors també deu ser estressant aquell dia, eh? Jo crec que sí, que van molt amunt avall. O sigui, els editors aneu amunt i avall no, però i molts mesos. Com que anem mesos, amb ells, no? anem anem amb ells és, és el mateix viatge i ens cansem sí. pràcticament sí. igual. Bueno, potser ells es cansen una mica més si han d'anar signant i donant conversa a tothom que els hi demana, sí. que en part per això es fa la festa, no? Mm. Però vull dir, és, és, és, uh, és absolutament angoixant en el sentit que tot sigui el mateix dia, perquè mm. ha de ser així, perquè és una dia Sí. i que sigui de les 9 de la matí a quarts de 10 de la nit, que no sí. pares, no pares, no pares. Hi ha autors que pràcticament ni dinen, eh? i és veritat. I després també, amb um, uh, um, això que comentava la Maria Dolors dels números a la mà, mm -hmm. si ho analitzem una mica allò fredament i veiem que un autor dediqui doncs, un minut, un minut i mig, que és el mínim imprescindible per cada bé amb una persona que li signis un llibre, veiem que el nombre de, de llibres que són signats per aquell autor tampoc és tan extraordinari al cap del dia, no? No? A lo millor... Sí, Jordi, he fet els números. Sí, sí, jo he fet els números una mica ha fet Sí, sí, matemàticament. Sí, sí, més o menys, números, eh? però imaginem que dediquis un minut, un minut i mig, que és anar molt ràpid, eh? Sí, perquè, clar, en un, en un, un no, no només signa allò amb la signatura i prou, sinó que procura... Vostè som... com se diu i, i tal, i, i posa una frase al·lusiva, perquè si no sembla que, que sigui allò una fàbrica de xurros, mm. no? Mm. Bé, doncs com a mínim trigues un minut, un minut i mig a fer això, no? Posem que vagis molt ràpid i que triguis un minut. En una hora, d'assignar són 60 llibres. Tampoc és tant. Em refereixo a un llibre molt venut. Eh? Ja. Clar, aleshores vol dir Home, que... que... el nombre de lector supera moltíssim el que després, clar, evidentment, evidentment no? que els signaran. Dir, el, sí. que, el que té la signatura no deixa de ser un ésser afortunat, no? en aquest cas, perquè, clar, aquella persona, eh, si treballa aquest rima 10 hores seguides em firmarà 500, 550, 600, si es torna boig. Clar, 600 llibres, davant de les quantitats d'aquests dels, dels, dels, dels molt venuts, sí. no és pràcticament res. Mm. No? no és pràcticament res, dia de Sant Jordi. Sí, però la jornada i, i, i la mà deu quedar. Exacte, no? vull dir que és una cosa molt curiosa perquè tothom té la falera aquesta de la signatura però que tinguis signatura d'un llibre, per exemple, de molt d'èxit, és gairebé un trofeu. No? perquè és... que li donem mèrit a la jornada i, sí. i a tots aquells que hagin fet cua sí. davant del seu sí. autor no? que de dir una altra cosa que m'ha dit eh? l'Aruki Murakami sí, que te la vaig també sí, sí, van sí. ser dels més venuts sí, doncs, tens vista, no, tens vista. però vull dir que vam, no vam anar malament eh? hi havia alguns que no vam recomanar Eh, me recordo que ho vam estar comentant que perquè no recomanàvem determinats llibres mm. i vaig dir no recomano perquè no eh, és un llibre del qual me parlat massa bé claro. i justament del que saben un més en català de ficció és un dels que jo no vaig voler recomanar, que era el del Javier Bosch que el se sabrà tot, perquè no m'han donat bones informacions ah, el que, el que és a dir, no és un llibre ja. que jo considero que tingui gran qualitat literària, de la mateixa manera que el llibre del Kimunzo tampoc el vaig recomanar però senzilla raó, perquè jo considero que llibre que és un recull d'articles ja publicats no és un llibre que a mi mereixi o sigui, ser destacat per Sant Jordi vull dir, segurament molts d'aquells articles ja els haurem llegit vull dir, no, és, no és més que un recull uh -huh. per tant jo no, no l'entraria com una novetat um, en majúscules allò, dir, exacte, per tant no els vam dir per això eh? què passa que uh, en, el, en el Sant Jordi d'aquest any jo crec que s'ha produït un fenomen que feia anys que no passava que és que no hem tingut el bestseller descarat Sí que és veritat, sí que o sigui, deien, no al final titulars deien Larson, això. O sí. el fenomen Ruiz Safont sí. i el fenomen eh, La Catedral del Mar, o sigui, altres, altres casos que en els últims anys se anat donant, sí. i que abans d'arribar a Sant Jordi ja sabies pràcticament quin seria el superllibre supervenut, no? Sí, perquè a més tothom l'anava buscant els dies anteriors exacte, i sabies que tothom l'anava aquí. Aquest llibre. any els llibres han arribat, diguem-ne, per, per tres conductes principals, que, bueno, són una mica recurrents, però seria els premis literaris, mm. que el, el cas que comentava la Maria Dolors és el Sant Jordi, i clau Sant Jordi normalment es ven mm -hmm. després, eh, per exemple els llibres que ja venien amb una, amb una tongada bona, com pugui ser l'olor de Colònia, o com pugui ser no sé, altres llibres que ja estaven diguem, empenyent de feia el mesos fin. No? el fin mateix aquest que dèiem i després, eh, on jo crec que hi ha hagut la sorpresa, a part dels mediàtics que això ja seria un altre tema sí. eh, on hi ha hagut la sorpresa per mi és en aquells que han sortit recentment i en canvi han picat fort i d'aquests jo en destacaria dos, el del puntí, el de les maletes perdudes, que potser és el que més ha sobtat, perquè s'ha esquillat pel mig sense que fos de cap premi ni fos una campanya prèvia que vingués de llarg, i després el, el Pius Aliberc, aquest de les arrels nòmades, que també ha fet mm. bastant de forat. Han mm. sigut la, les dues sorpreses, podríem dir, que ens ha donat el Sant Jordi, en català parlo, eh? que ens ha donat el Sant Jordi concretament, perquè tota la resta, o ja es veia venir, o ja va dient d'un premi, i després eh, també s'ha produït aquest fenomen que al no haver-hi el superllibre de Sant Jordi que tothom ja s'esperava doncs la cosa ha quedat com més repartideta i ha hagut més per tothom. Això sí que ha sigut Home, molt característic. Home, això de cara a l'autor que li passa això, que de sobte arriben les dades dels més venuts i del que ha passat el dia de Sant Jordi i veu que sense esperar-s'ho massa doncs està entre els llibres més venuts o entre la sorpresa d'aquest any deu ser una satisfacció important. Home, segur. Eh? Jo penso, jo només recordo la cara del punt mateix. Clar. Estàvem amb una part i vam veure una cua immensa nosaltres estàvem a dintre acompanyant un autor i aquella cua ens pensàvem que era per la Isabel Clara Simó que també estava allà a la fila i el Jordi ho em vaig a dir a la Isabel Clara que m'ensigni un llibre i dic no creus quina cuada que té no, la cua no era per ella, era pel punt 7 que encara no havia arribat però lhora ja anava fent passant, anava passant, anava passant el punt 7 no arribava, l'hora s'anava acabant hi havia una cua, però mm, més de 100 persones, sí, bastant llarga, més de 100 persones, llarga. i el punt set no arribava. I quan nosaltres ja marxàvem, és a dir, que és els el 5 minuts últims que te'n vas per poder fer-lo servir de desplaçament, arribava el punt 7... Uh, mirant-se la gent, demanant perdó, perdó, i uns aplaudiments, tota la cua aplaudint el Ponset, i ell agraint a tothom, no sé com s'ho va muntar, perquè, clar, li quedaven cinc minuts, perquè l'altra hora era per una o sigui, altra llunyeria. Ja, o, o devia anul·lar alguna altra assignatura... O, o... o totes devien anar retardant una hora, una hora, una hora, però va ser fantàstic. O sigui, a mi imagino que el Ponset, amb els anys que fa que escriu, amb els anys que fa que fa Sant Jordi, jo crec que haurà estat el primer sorprès amb aquest èxit, però clar, mm. perador, eh? Bueno, però això té a veure també amb la televisió, no? Que, sí, però fa molts anys gent... que fa res, eh? Sí, però no, no en no, el mateix horari, sí. no amb la mateixa no, projecció... Sí. Clar, o sigui, ha anat guanyant pes sí. i reconeixement entre la, la massa més, estava po més popular. <ríe> clar, clar, o sigui, per això que s'entén també, eh? s'entén. No? Però sí. últimament, a part de, del programa aquest, per exemple, que citaves sí. que fa molts anys que l'ha fet i que el feia unes hores absolutament a les... impresentables. Què, la una a dir, a La una o les dues. Sí, sí, a la matinada, que només el veiem vèiem quatre, sí. en fi, una mica malalts al cap, també, sí. no? Vull dir, últimament, el que ha passat amb en Ponset és que jo crec que va tenir molt a veure aquelles entrevistes que va fer posant, diguem-ne, la seva malaltia com un fet normalíssim, uh -huh. i això va arribar molt a la gent, a molta gent que està en una situació semblant a la d'ell, i els aleshores van veure que una persona intel·ligent com el Ponset, doncs, feia aquest gest i d'alguna manera, manera de, democratitzava una mica tot el procés del dolor, tot el procés del patir una malaltia. No? Després també va ser entrevistat pel Buenafuente. Sí. Eh? I això I, i entrevistat passa i fent la una secció. horària de, del públic que el sí. veu a una franja molt més popular. Que tu diràs, ves? no, no, té la seva importància aquestes coses. Aleshores el punt 7 ja no és la persona de les dues de la, de la matinada, sinó és la persona de les deu de la nit. Uh -huh. eh? I això evidentment li, li ha donat ves quines casualitats de la vida, perquè aquest home ha fet molts mèrits diferents, i resulta que això jo crec que d'alguna manera el compensa ara amb aquest Sant Jordi, amb tenir la gent diguem-ne, esperant-lo, però esperant-lo amb, amb una paciència bíblica, sí, sí, eh? Vull sí, vull sí, dir, sí. Clar, una hora, no? Estaven allà. Ja hi eren d'abans, però a més a més aplaudint. Vull dir, ja volguem dir, és igual, has arribat tard... Em sí, és sí, més sí. igual. No? Jo també us volia comentar que del llibre juvenil, que aquí no em van parlar massa... Sí, vam quedar... fer-nos en dues propostes. Sí, jo vaig quedar a·lucinada perquè està molt lluny del que jo he viscut, clar, perquè tinc una edat, i estic granadeta, i segons quines coses, doncs... No no estic al dia. Sí. Doncs, eh, un, eh, em sembla que era la Bertran estava allà signant I bec eh, l'autora nostra estava entre dos files considerables de gent, és dir, i cap de les dues anava per ella. perquè la franja d'edat d'una banda i la franja d'edat de l'altra, més a ve molt diferents. i no veis que no. Una cua era perquè per la Julia Navarro mm -hmm. i l'altra un llibre que villa sobre així de mostra, jo no, no, no havia vist mai. I vaig pensar, qui deu ser aquest personatge? Era com un llibre de contes, sí. però aquelles noies que estaven allà mmm, molt nervioses els vaig preguntar «Escolteu, aquest llibre per quina franja d'edat és?» I em diuen «Sí, eh, això és per la franja més aviat de 12 en un». Eh, eren totes més o menys, jo que dit, doncs, 14 anys o així. Bueno, amb aquestes, que m'arriba a l'autor un noiet rosset muníssim, de 23 anys, que es diu Javier Ruescas, sí. que jo no coneixia de res, i ara sí que sé, perquè m'he documentat i l'he escoltat... I simpatiquíssim, amabilíssim, amb una paciència infinita... Però que ha infinita. sortit per la tele, també, o no? Aquest noi eh, és, eh, que això és l'altre fenomen, el fenomen d'internet. O si sigui, Aquest noi portava mm, aquesta, aquesta sèrie de, dels vampirs, eh, El no, Crepúsculo. És, és traductor, em sembla. Et, no, no, però... no, més que traductor, que, que ho tenia jo malentès, aquest noi el que fe era Bueno, sí, en part sí que traduïa, però feia la, el blog o la pàgina web de Crepuscle en català ah, vale. o en castellà. En castellà sí. És madrileny. Ho fèiem amb espanyol. I llavors, clar molta gent s'apuntava perquè podien anar-ho seguint. Sí. I aquest noi doncs, va fer una, no sé quants milers d'adeptes amb ell. Llavors, era una pàgina de fans, diguem-ne. Era una, fan, una pàgina de, de fans, però ell traduïa tot, donava ah, ja. les notícies, mm. vull dir, estava sí, en contacte amb les entrevistes, amb l'autora, tot això. Mm. Bueno, va acabar que ell va veure que bueno, de petita ja li agradava llegir i escriure, aquest noi va acabar el batxillerat, va voler començar una carrera però s'ha dedicat a escriure, i els blogs i tot això, i, bueno, ha, començat, i ha fet una saga de llibres que, que es diu La Maldició, bueno, el Cuentos de Beret, que és una trilogia, i presentava en concret la segona, eh, que se'n diu La Maldició de les Musses. I és un noi que es veu que va regiar el conte, tradicional, o sigui, el típic conte del bosc, del castell, dels reis que tenen uns fills, amb maldicions, amb personatges que es transformen eh, per una sèrie de maldicions, doncs, personatges sinistres que poden estar en aquests boscos, o sigui, és, és una mica, doncs, hereu de tota la tradició contística eh, fantàstica, però no dels Grimm ni d'aquest, uh -huh. sinó la que hem viscut última, sí. més als últims temps. sí i és que això ho he fet bé, furor, ara, furor, però tant furor que les nenes de la fila ploraven. I nosaltres sense ensal·lantar-nos. Però allà, jo deia, per què plori aquella noia, si no hi ha ningú? I només, o sigui, fan home en fan com si sí, fos sí, sí, una estrella, el de el rock. estrella del rock. I sí. se'l miraven, i mentre se'l miraven es posaven a plorar. I es giraven, i vinga a plorar. I quan arribaven amb ell, evidentment, que feien? Portaven la seva càmera de fer fotos, llavors era el petó de rigor mirant-se a la càmera i fent-se la fotografia i la dedicatòria que el noi, amb tota la paciència, doncs dedicava i feia com un dibuixet, i així per, persona per persona. Però em que vaig quedar al·lucinada. Ja. Però, però això no. això és també d'el·logiar, no?, que, que el fenomen que dèiem que arriba del Harry Potter i del Crepuscle, que arriba als més joves i que els, a, els apassiona, no?, que dius... Molt. No, no és només que llegeixi el llibre i que tant el llegir, sinó que que es tornin boges. I quan sacaràs el tercero, <laughs> i quan lo publicaràs... és això que el noi li van fer tot el matí una passejada per diferents instituts de Barcelona, no, eh, fer xerrades i tractar amb, el, amb el, els alumnes. Mm. I llavors, a partir de les cinc de la tarda el van posar a signar fins a les 9 de la nit. Eh, o sigui, a partir de que hi... surten d'alcoholes. Eh? Sí, sí, sí, a sí, una, una. Vull dir, una amabilitat, vull dir, això és la nota que a mi em va, fer, em va cridar potser més l'atenció, perquè jo feia molts anys que no havia algú plorant davant d'un ídol, no? D'un escriptor. Sí, que no era musical, que jo sempre amb la música, davant d'un sí. escriptor. D'altra banda, em va, em va causar molta satisfacció, Clar. perquè vaig pensar aquesta noia, ni, aquesta que plora, ni que sigui per aquesta via, doncs ja està bé, no? Entra a la lectura. <ríe> escolta, i, i és que a internet hi ha un fragment del llibre llegit pel propi autor, i el sents, com el llegeix, i, i O sigui, que ell i, també ja s'ho ha muntat molt bé. I entres, eh? Entres. Bueno, al ah, no, pròxim ja l'hi publica el Faguara, o sigui, ja. fins ara estava en una editorial que es diu Versàtil, que jo ja no els coneixia, però ara, ara, hi, ara hi ha al Faguara. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh? Dir... No, això és una cosa que de l'hem comentat aquí, en aquest mateix estudi la Patricia, que per convèncer la gent de llegir eh, s'ha d'utilitzar els, els difícil. mètodes que siguin. Sí, sí, no? sí, sí. Els mètodes que siguin, encara que siguin, fins i tot, eh, bueno, violents no, eh? No, no vull però, dir, una mica sí. allò recargolats, podríem sí, dir, no? Diferents, sí, diferents, sí. estranys en aquest cas és captar l'atenció més d'hormones d'aquella edat. És un, doncs... és un truc que, escolta, Home, si fa servir havia... la música o el cinema, perquè no el pot fer però, per servir per exemple, la literatura. El, no? Això que dèiem ara, el Loquillo, el Loquillo mm. tenia una cua impressionant de gent. Mm. Jo pensava que el Loquillo no sí? hauria lligat mai amb la literatura. I després però el... però el cap a un llibre. Bueno, que sí? Suposo que deu ser que un, que sí? una mica d'aquestes coses que passen a Sant Jordi. també no? ja. I, sí. uh, Hi havia el, el fenomen Loquillo i el fenomen Piqué i el fenomen no sé què. el Piqué no va que... no va sí, significar no. no perquè estava... Clar, no el van deixar Ah, Piqué, però perquè feina tenia té, feina, feina ah, però jo havia dir. sentit que, que aniria a signar. No, no, no, no, no ho, ho, ho sé, van deixar. No, ah, no, no, que no. Que no. no, perquè hagués sortit eh, per algun lloc filmat i almenys jo no No, ho no, no, hi no, no, vaig no. dir que no. I el follonero, sí. aquest que ha fet aquest llibre que es diu Más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí. Unes quadres impressionants. O sigui, bueno, el que també... dèiem de mediàtics. Sí, sí, no, vam clar, comentar que no n'hi havia massa de mediàtics que havia passat una mica el fenomen aquest dels llibres mediàtics, però sempre n'hi algun i sempre funciona. Sí, no? I, no, i el llibre aquest, per exemple, del Cracòvia de les sis copes, però com xurros, vull sí. dir, això sí, però sí. això és... és... Al Algun sí. autor que, que us hagi alegrat especialment de, de veure-li la cara o que us hagi sorprès, més enllà d'aquest de, de literatura juvenil, que us hagi sorprès que doncs, l'afluència del públic hagi congregat en aquest Sant Jordi? A mi, a mi el que m'ha agradat més, potser, d'aquest any és la varietat, hmm. que ha estat un any i allò que et deia, que ha estat molt dispers, no? I que hi ha hagut molts, molts autors catalans, a part dels que hem esmentat, podríem dir, per exemple, la verbal el Francesc Miralles, mm. el Toni Sala, l'Empard Moliner, eh, el Ferran Torrent, que ha tret un, també un altre llibre, sí, eh, no ho sé, la Sílvia, Soler, la Sílvia Soler, el, Mar, el Matthew Tri, el Llevin, en fi, una sèrie d'autors que tots han publicat llibre i tots, més o menys, han fet la, el seu forat. No? Mm. I hi ha hagut molta, molta, molta nova aportació de la literatura catalana i de totes les, les literatures, eh, perquè en traducció també han tingut moltíssimes coses. Eh, i Però va Vaja, concretament el que més toquem aquí, jo diria que ha sigut un any molt prolífic, en aquest sí. sentit. No? O sigui, que valoració positiva d'aquest Sant Jordi... Sí, valoració sí. positiva i uh, sobretot per el que diu el Jordi, per la diversitat, perquè, a veure, tant podies tenir el Maria Brabal signant com tenies una peça rodona, com podies tenir el Manolo a firmant, com podies tenir, uh, jo que sé, al Màrius Sanpere, per hmm. exemple. Per cas. És a dir, gent jove, gent gran, uh, gent de novel·la, gent de poesia... Um, el Manol Ribas en concret també quan firmava, a cada persona els hi feia un dibuix, amb una ploma, però amb un, amb un dibuix com un sol, una posta vull dir que entretenir-se... Això era Home, això perquè després molt. realment tu t'emportes aquell objecte que és el llibre sí, amb un apreci sí. doncs, molt gran, no? perquè clar, no només has estat aquella estona esperant la cua, però després t'ha dedicat un temps, doncs encara que t'hagi dit que t'ha mm. agradat o que no... Mm -hmm. o... Bueno, t'ha dedicat un temps, clar, sí, ah, sí, clar, clar. Sí, sí. això s'agraeix en aquest cas concret dels dibuixets i les, i les dedicatòries i les signatures jo eh, vaig demanar-li a la Mònica Agustovà, que, que em signés un, un exemplar del seu llibre de contes que he també per Sant Jordi i em va fer un dibuixet d'una flor preciosa i em va dedicar una frase vull dir la, la, la, ah. no em coneix de res, eh? vull dir, en canvi li vaig donar el Busca nom i ella si... ja va bueno, o sigui, això és fantàstic no? sí. perquè això després passa el temps i ho tens allà i és, i és un gran record no? I a part del que et deia, que és una mica un trofeu però també és un gran record no? i després d'això de, dels fenòmens mediàtics el que sí que voldria també parlar és d'un cas molt concret que és que el món de l'esport, i no només del futbol el món de l'esport cada vegada entra més a sac a Sant Jordi mm volia comentar el fenomen de l'Alibés de l'Arcadi Alibés, del maratonià ah, sí. Eh? Sí. Que, ja sé que la tele ajuda, sí. que és una persona que ve de la tele sí. però el seu llibre aquest de, de, que ha fet de, sí. de per què de córrer maratons, sí. Això, sí, sí. ha tingut un èxit també extraordinari, no? i hem vist afirmant com un desesperat. Home, sí. això de les maratons de fet, i, i el tema de córrer té com molta no sé, sí. molt, molt de material literari sí, sí, ja ho crec, ja ho crec, de, de, ja ho crec. Sí, del sí, temps sí, que tenen sí, per pensar, sí, sí, sí. De, de conscienciació no, més, dir, suposo que deu tenir també els seu, el seu encant des del punt de vista de la preparació, de la constància, de la voluntat, mm. no perquè, clar, per córrer cada setmana, com fa aquesta persona, 42 quilòmetres i, i una mica més de propina, doncs, clar, necessites una preparació física clar. i psíquica extraordinària, perquè aquesta persona, a més a més, treballa, evidentment, no? Mm. No, no escola, fa només sí. això, no? Mm. Sí, llavors, sí. això vol dir que cada dia hi dedica hores i hores i hores a aquest tema, perquè, si no, no, no podria tenir la, la forma física per afrontar aquestes distàncies. I això vol dir molt de la persona, i suposo que també, des del punt de vista intel·lectual, tot aquest esforç, tant físic com psíquic, també si el reflecteixen allò en paraules, doncs deu ser una cosa agradable de llegir. No? Mm. Deiem que aquesta és una jornada doncs, que suposo que ens envegen molts a altres païsosveja tothom. Sí. Jo crec que sí uh, no sé si us vau quedar amb aquella notícia que des de Txivitaècchia a Roma mm. va sortir tot un vaixell. No sé amb quants milers de bueno, centenars d'escriptors centenars, sí, sí. centenars d'escriptors, sí. milers Heu de, de llibres de sí. tots per uh, desesttí doncs Barcelona mm. per aprofitar aquell dia Home, una és iniciativa que a sí. mi em valda molt, no? D'una revista de lletres, et i sembla. I que la gent, doncs, ho conegui, no? Perquè que conegui què és aquesta festa. La cosa que te l'expliquin no, a la dreta la vius, perquè tothom mm diu el mateix, que quan la viu no s'ho poden imaginar, no? Què passa? Sí. Que en aquest aspecte, no es partirà aigua al vi, però estem arribant una mica al límit del tolerable quan a massificació. aventura, no? Sí, no? Sí. sí, arriba un moment que és que realment no pots ni caminar. No perquè... sé si estem arribant al límit o ja hem arribat, eh? Perquè... Ja fa anys. Jo, mira, sobretot ret, eh? aquest any he notat el, el, els eixos principals barcelonins, que és el, on ens hem bellugat nosaltres, d'això podem parlar perquè és on érem, Rambla Catalunya, la Rambla, diguem-ne, la Rambla, mm. a Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya, que són el, el, el, el una mica les el portal d'Àngel i tot sí. allò, que serien els eixos principals del, del món del llibre a la Dià de Sant Jordi, són absolutament intransitables a partir mm. de les 11 del matí fins a les set o les 8 del vespre. Sí. I quan dic intransitable vol dir perquè hi ha molta gent, però també, clar, per exemple, tots els mitjans col·loquen la seva parada, al seu mm. escenari, al mig de la plaça Catalunya, sí. amb la qual cosa la gent que baixa pels dos eixos, Passeig de Gràcia, Rambla, Catalunya, i vol continuar cap a la Rambla, no pot passar. No mm. pot passar perquè hi ha un munt de gent mirant què fa Catalunya Ràdio, mirant clar. què fa TV3, mirant què fa la Com, etc no? Mm. I aleshores allà es produeix un embús extraordinari que nosaltres l'hem patit perquè quan que estem treballant aquell dia, esteu de amb que, un si voleu autor, arribar cap allà... Exacte, anem amb un autor agafat del bracet que tirem, tirem cap aquí i tirem cap allà com puguem, doncs clar, veus que realment si, si has d'anar a algun lloc en concret, segur que arribes tant. Això que li va passar al pobre Ponset és el mínim mm, que li deu poder clar, passar, perquè clar, clar, a més a més, l'organització horària que, que et demana les llibreries és absolutament de bojos, perquè... Eh, no és realista, eh, De no, eh? 11 a 12 a tal lloc, i de 12 a una a tal altra. clar... No pot ser, no pot ser, perquè de per anar d'un lloc a l'altre no necessites 10 minuts un quart d'hora, mm. o ets de la Star Trek i vas fent aquells viatges que fan <ríe> aquests... Que en, aquests, en principi, que sapiguem no, no. No. No. no... Però vull dir, clar, això és una cosa ja muntada malament d'origen, perquè mm. ja, ja saben que a les 12 no arribaràs, yeah. i aleshores aquests marges d'aquests retards es van acumulant i arriba un moment que, clar, que es produeixen aquestes cues, que s'acaba l'hora en què aquella persona ha de firmar i resulta que la persona no, encara no, no, no s'ha presentat, i mm. això també... Clar, de la mateixa manera que al punt 7 doncs li van perdonar perquè és una persona gran, un intel·lectual i tal, i es van posar a aplaudir potser un altre, doncs sí, ho xulat, no? <ríe> segurament que sí del circo una mica ja superat el... no hem comentat al principi de tot del, del dia, es fa una esmorzada de fa molts anys, 15 anys em sembla que són que l'hotel Regina pague una esmorzar a tots els escriptors que després se'n van a assignar eh? I, i allà són convidats editors i autors doncs allò comença a les 10 del matí Uh, i, i bueno, està molt ben posat i llavors, al final de tot es fa una foto de família i allà en tots els mitjans la televisió, la ràdio i va, aprofiten que hi els autors per anar-los entrevistant i després al final es posen tots en unes tarimes i els hi fan la foto que és normalment la foto que sempre surt l'endemà del dia de Sant Jordi on se veuen tots els autors sí. eh, fotografiats, que és sí. la foto de família hm. Doncs en aquella foto de família, és a dir, tu vas allà, i fa molta gràcia perquè et trobes autors, tots els autors, és a dir, els que han vingut de Madrid, la gent que els has vist per la tele, no saps qui són, escriptors que, bueno, pues, saludes a pues, Ferran Torrent, quan has dit tu, uh -huh. estava jo amb un autor que coneixia el Ferran Torrent, me'l va presentar, un tio franc, va estar xerrant com et va, aquí, aquí, allà, després posa millor l'Alza Mora, també uh -huh. m'està parlant, clar, parles amb moltíssima gent, de tu a tu. És a dir, representant d'Editorial Meteora va ser la Dolors, eh? No... Allà a l'esmorzar, sí. No, per separat. Anàvem, anàvem per separat, per separat sí. I llavors el que mim mi em va allò impressionar negativament és que l'hora de la foto de família, que veus que puja gent, doncs, eh, tot tipus de persones eh, a dalt de la tarima, et trobes al Rogues Marcos, per exemple, allà, aquest senyor... Mm. Que es va fer un de firmar. Que es va fer bastant. un de firmar. En parlarem del llibre al programa, també. Veus el fill de la Carmina Ordóñez, que ha fet un llibre que es diu, no sé com se diu ni, ni em va interessar, o sigui, el fill del Carmina López, ell en té tenia dos toreros, no? Dos que són toreros, sí. però en té un que el va tenir d'un matrimoni després, que és el petit, sí doncs aquell xicot, que és el petit, però que es fa dos metres, i a més a més va posar una camisa, tothom va bastant discretent, se'n posa una camisa rosa, fucsia, vull dir que sí. a la foto de família eh, destacada es per veu. alçada i per, i per colorido, i al seu costat hi havia, i ara no me'n puc recordar, aquell periodista del cor que sempre és tan monàrquic, el, que... Penyafiel. el Penyafiel, Jaime Penyafiel, al costat, i llavors, clar, veus a, a, a aquest dos aquestes dues persones, escolta, que pot escriure el que vulguin, eh, però al costat, doncs, del Ponset, o al costat de... De tots literats. Saps? Bueno, aquí, això aquest... és literatura, sí. pregunto jo. Això és literatura és o és que, oportunisme? És que Sant Jordi va una mica més enllà de la clar. literatura, eh? ja fa temps que però passa això. això et eh? que potser això demà no... hauríem de... Clar, però però hi, ha el fulloner... hi ha gent que no va voler pujar la terima ja, precisament per aquest detall. I el fullonero ja. també et molesta... En aquest... Jo no considero que sigui literatura. Per això, bueno, no? Però és que tampoc mai ha dit ningú que Sant Jordi sigui només un dia dedicat a la literatura, eh? vull dir, és dedicat al llibre i la paraula llibre ho agafa tot. Eh? No, no, I, jo ho vaig veure. I, clar és, és, no, Però sí que és un debat que en els últims temps s'ha posat sí. molt sobre la sí, sí, taula, sí, perquè... parlàvem sí, de la massificació, eh? però mm. paral·lelament mm. al tema de la massificació s'ha posat sobre la taula l'objectiu i sobretot doncs, l'essència del mm -hmm. que és Sant Jordi, no? de si s'està perdent o si realment se'ns han anat tots el cap, si estem fent un dia allò que tothom ens regalem llibres i després realment el foment de la lectura és clar, nul clar, o no... Clar, clar. Clar. De totes maneres, el, el, aquest any, concretament aquest any, el tema del Sant Jordi literari ha pujat molts punts eh? en relació a altres anys en què potser el fenomen mediàtic era més descarat. Potser per no? aquesta diversitat que dèieu, no? Potser sí, potser sí, potser sí. Perquè hi ha hagut altres anys que, que els llibres mediàtics s'han emportat pràcticament tot. I aleshores aquest any ha sigut, n'hi ha hagut, de mediàtics, com aquests casos que comentava la Dolors, que això no sé si dient mediàtics o oportunistes ja directament, perquè hi ha llibres mediàtics que estan mig bé. No? Sí, però, que... però a veure, el, el, no sé si el Pen a suposo que també ha publicat sí, un llibre. No? cosa no, no és Jo crec que no li hauran no. comprat, eh? Ah, no, seguríssim. Ah, seguríssim segur, segur, és una persona, perquè... una uh, que surt per sí. la tele, que parla de xafarderies 1000 i això, evidentment, ven, no? Mm. Vull dir, però aviam, eh, amb això al Sant Jordi ja hi compta, diguem-ne, no? Vull dir, és un dels dracs del Sant Jordi, ja. podríem dir. Ja. Però, en general, eh, en Guanyi ha sigut un any bastant literari, en relació a altres anys. Bastant més literari, voldria dir, no? Mm. I tant en català com en castellà hi ha hagut títols molt interessants i traduccions també, que entren clarament nins del camp de la literatura bona. No? I això crec que ens hem de felicitar. Hi ha una escriptora no? que és la, la de Sant Jordi. I és la Lucía Echeverría. O sigui, cada Sant Jordi la Lucía Echeverría te la trobes. I sempre té el públic fidel que la segueix. Aquesta noia durant l'any jo no veig que produeixi absolutament cap més obra. Mm. Però cap als voltants del mes de març Va, sempre és... treu una novel·la. Va. Aquest any eh, ha tret una que es diu Lo verdadero es un momento de lo falso. Editorial Suma que tampoc és que sigui una gran idea. Podria no ser suma de lletres, potser que és una petita duna pues, grossa o sin. Ja la vaig veure amb cues i gent firmant. Dir, és a dir que també és una, és... una mica s'aprofita una mica també sí, del fenomen. Eh, eh, eh. I, tal, sí, i ja això tant, que deiem abans del loquillo, que el loquillo és diu José Maria Sanz. Uh -huh. el llibre que va fer, es dir, sí, això vam estar comentant, Barcelona ciutat, hmm. el llibre. Un senyor que el seu fill, ara no m'recordo quin nom li ha posat, eh, li va posar un nom tip un nom romà, mm, doble, i va dir, le pongo este nombre porque ara a ver si és capaces de traducirlo al català. Va dir, ahora no me lo cambiareis. O sigui, un senyor que és capaç de dir això, sí. eh, 'escriu una novel·la, que es, un llibre que es diu Barcelona Ciudad. Ah. Eh, com si fos tan barceloní, aquest senyor. Vull dir, sorprèn. Sorprèn, sí. vull dir que són contradiccions que a vegades et queden una mica l'atenció. Bueno, però aquests personatges, personatges tenen eh? aquestes contradiccions, perquè això ja ve de lluny. Vull dir, sí. no. Però, en fi, vull dir, escolta, sí, té el sí, seu públic bueno. i... Però si que n'has es un llibre de no. música, jo ho entendria, sí. o Mis Conciertos... O sigui, o... el llibre concretament va de la ciutat de Barcelona? De Barcelona, Barcelona-Ciudat. Ah. I, I, I en, quin, en el rènguin, en quin lloc ha Doncs, cas? segons la casa del llibre, va quedar el cinquè més venut de no ficció. Cinque però dins, és de, molt, dins eh? de la casa del llibre, eh? no, de la casa ah, del llibre eh? no en general, eh? no. Això, dir general que, clar, no ho això té molt a veure si el tens o no el tens de signar per exemple o si sigui, el tens a signar sí, bueno, allà... Ja, L'assedio doncs... la la va no. quedar primer a la casa lleva llibre, va quedar primer tot sí, el meu. El viaje al mica... poder de la mente, sí, també, sí, vull, sí. no ens equivoquem de massa. Us el de Ponseto o encara no? No, no, no, no encara. No, no, el tenim, no. però encara no. no és que... A Tampoc més, fa gaire no. que corra aquest llibre, no. eh? Vull dir, ha estat una mica també eh, motiu Sant Jordi, eh, aquest llibre. Sí. Vull dir, una mica, amb molta vista, suposo, per part de mm. tothom, no? Sí. Però Totes sabut, les edats, a més a més, eh? Han sabut captar que era el moment del Ponset. Eh? I, sí sí sí. I quan, Allò quan muntem, que diem també, que les no? circumstàncies a vegades fan que un, que un, un determinat llibre no. triomfe, i a la millor el mateix llibre, amb unes altres circumstàncies, hauria passat desapercebut. Totalment. Aquest, ah, el sí? que també ressenyava el Ponset a la nit, doncs ja després que se'l veia cansat, eh, el que deia era de, de jo el que em felicito no és d'haver tingut tant èxit i d'haver quedat en aquest lloc, sinó que un llibre de ciència s'hagi fet lloc en mm. tota aquesta magma de, de literatura de temàtica diversa, no? que la ciència així d'entrada, doncs, sabem que no és un tema atractiu, però que el Ponset, doncs ho ha sabut vendre, sí. no? Sí. També que també, el, el, el de vegades, el llibre de Sant Jordi és una mica fetit, eh? o sigui, és una mica... Eh, hi havia molta gent en aquella cua, que jo estic segur que no, no se'l llegirà. Se'll llegirà. No, però estaven allà perquè es el fenomen, aquest any, era el punt set. Que I estaven gràcia. allà per, per ser amb el fenomen, diguem-ho. No? I està molt bé que complin el llibre, però també estaria encara millor que se'l llegissin, no? Tant, però els llibres de Sant Jordi tenen aquesta, aquesta pega, que moltes vegades és diguem-ne és més perquè s'ha de fer que no pas per instint lector, no? Bé, anem acabant, se'ns acaba el temps. No sé si em voleu fer algun punt, allò importantíssim de la jornada que ens estem saltant, alguna cosa... Mira, una cosa curiosa, només a títol de curiositat, que relacionat eh, o sigui, relacionant llibres i política sí. abans del Sant Jordi es va presentar que quin llibre guanyaria? Si el Descobrir Montilla mm. o la màscara la del rei Artur, sí, no? Sí. I bé, em sembla que la raola ha guanyat Sí, va <laughs> sí. guanyar la Rahola, ha la Rahola. Ha la Rahola. <laughs> Que si junts la Rahola i, I el l'Artur tot i, ah, sí. que, tot i que el, el que escriu el Descobrir Montilla és el Gavi Pernau, que és sí. molt amic nostre i li hem publicat un llibre i et molt greu que per ell que no hagi guanyat, sí. no? Però que em sembla la, del, és del el fill Parnau. del, del Pernau periodista, de, de tot, vaja de, del conegut, no, el més conegut no? ell, sí. ell, per exemple, li van publicar dos dades un llibre que es diu Catalunya Pinyofix, que parla dels inicis del ciclisme i tot això, mm. és, un, és un xicot que ha treballat molt al eh, periodisme esportiu també i tot això, i és un, és un bon escriptor, el Gadi Pernau i per aquest cantó, doncs jo, jo era més muntillista que, que, que massista, no? però és que a l'hora de la veritat la raola ha triomfat, arrossegat la Rahola sí. és una dona que arrossega arrossega, la Rahola arrossega Home, és que són del grup Cuní i tots aquests, saps? Eh? Arrosseguen no. moltíssim. Sí. Eh, dèiem que avui era un dia de ressaca de Sant Jordi, però jo crec que, com ens sembla que ens ho vas anunciar, d'olor, és que, que en els propers mesos continuarem fent nosaltres sí que ressaca de veritat de Sant Jordi, de, de llegir els llibres que... ah, i comentar-los, no? Però ara és maco, perquè tens una pila de llibres nous eh, acabats de comprar, Clar. que s'ha ajuntat a la pila anterior que tenies, que bueno, tampoc havies pogut, però sense fa il·lusió tres, veure sense els tres. Tens, allò que els veus... Jo no, no has vist tu sí. de Sant Jordi, és que ve abans de l'estiu, i aleshores tens l'excusa de dir, bé, tinc una pila, però com que l'estiu... Doncs ja ja me'ls ja llegirem. Ja tindré temps. Ja me'ls llegiré. Bé, doncs, uh, m'ha agradat molt tenir-vos els dos a l'estudi per fer a aquesta... Vosaltres també, vosaltres <laughs> aquesta fita històrica, per fer aquest comentari de Sant Jordi, que vosaltres, com que ho viviu des d'un altre punt de vista, sempre sí. ens ha sentir la vostra opinió, perquè aquell dia, ai, oh, Déu-n'hi-do, eh?, tots ens ho agafem amb tanta il·lusió, sí, sí, i doncs, sí, nosaltres sí, sí. què? A la nit, per això, ens surto dos peus, eh? I, sago sago. Bueno, doncs Dolors i Jordi moltíssimes gràcies i ens retrobem doncs la setmana que ve cadesco per al seu costat. Això. Gràcies a vosaltres. Que va bé, bon dia.